Partea a doua. Capitolul XI. Noaptea se lăsase repede peste acest ajun de Crăciun, și orașul își aprinsese luminile la ora când, în iunie, soarele scânteiază sus pe cer în plină după-amiază. Străzile erau pline de oameni care porfotau, mergând sau venind de prin piețe și magazine, încărcați cu pachete. Aveau expresii care se în mod ciudat cu a proaspătului Bucureștian care, la ora aceea, împreună cu Paraschiv și Achim, continua să petreacă în scârciuma în care îi lăsase alu parizianul și tatău cu cele două țigănci. Le-a spus lor cineva a bucureștenilor că războiul îi va coli, că suferințele sunt pentru alții și că viitorul le va da dreptate, așa cum le-a mai dat de atâtea ori. Oricum, parcă își spuneau ei, să uităm ce-o fi, să nu luăm zadarnic a conto, când o fi să fie o să vedem atunci ce o să facem. E plăcut și îndrăstești să gândești, dar dacă gândirea nu duce la acțiune, ce rost mai are? Ori ce acțiune poate fi întreprinsă împotriva acestui vârtej satanic care a începuse din mijlocul Europei și în fața căruia marile puteri ori se prăbușiseră, ori căzusele la înțelegere cu tartorul în care unii credeau că l-au descoperit pe anticrist și care purta denumirea falsă de Adolf Hitler. La Jilava însă, unde cu o lună în urmă avusese loc masacrul care îl decisese pe general să deschidă lupta împotriva copiilor lui, Domnea o noapte perpetuă, unde becurile din celule nu se stingeau niciodată și unde cei care scăpaseră de la moarte luaseră de mult acel aconto de care bucureștenii se fereau. Erau deținuții comuniști, la care generalul nu se gândise în urările lui de Crăciun și care scăpaseră de la moarte nu datorită lui, ci hotărârii soldaților. Cine sunteți voi?" le strigaseră ei legionarilor, când aceștia vruse se răsădea busna și, dincolo de celula 20 douăzeci, unde într adevăr stător de gardă nu legionari, ci soldați cu armele încărcate. Ce căutați voi aici, civili, s-au omorâți oameni dintr-o închisoare militară? De paza lor răspundem noi." Un legionar a dat atunci un ordin scurt. Mai târziu," a spus el și au plecat. Deci, cu acest mai târziu în minte întâmpinau acești încarcerați sărbătorile acelui an, un aconto teribil, care oricând putea aduce după ele restul promis, și nu cu pachete în brase și cu nepăsarea pe chip. Acești oameni însă nu erau vindicativi decât cu autoritățile, dar nu cu oamenii, și nici măcar cu soldații de pază pe care, dacă i-ar fi acuzat, ar fi însemnat să se condamne implicit pe ei înșiși, pentru că nu știu să se atragă de partea lor, să le insufle același ideal și aceeași voință de-a atinge și să se ridice în masă cerând autorității respective eliberarea lor. Întâlnițarea era o dovadă că, dacă ar fi fost lăsați liber, oamenii i-ar fi urmat. De ce altfel ar fi fost închiși dacă nu erau primeștioși pentru ordinea stabilită? Pusiseră condamnați de vechiul regim la închisoare. Noul regim legionar îi amenința cu exterminarea. Ei și ce valoare are o viață petecută în lanțuri? Pentru că, pe această lume, cei puțini care dețin toată puterea, dețin și toată libertatea, în timp ce ei lor... Celor mulți nu le rămâne decât munca plătită și jignirea și umilința la care ești supus dacă vrei să-ți păstrezi demnitatea, să nu-ți pleci privirea în fața slugii obrasnice a celui bogat și atât puternic, să sari în ajutorul celui oropsit și exploatat și să cer o viață mai bună și pentru el. Nu poți face nimic dacă nu te gândești tu însuți să sfărâme această orânzuire și să instaureze instaurezi alta, în care toți oamenii să fie liberi și să se bucure toți de șansa pe care natura o dă fiecăruia să fie el însuși și să guste fericirea la care are dreptul pe această lume. Nu vor reuși să atingă acest ideal, vor fi uciși, erau de mult obișnuiți cu acest gând. Mai rele erau gândurile nedorite, nechemate, care o mintea în somn, care chinuiau sufletul cu doruri sfâșietoare. Prezența zidurilor, acelui fort întunecat și umed, și amenințarea din afară, acela conto pe care îl luaseră, era o dovadă a lor absolute. Când vor lua puterea, dacă nu vor muri până atunci, vor trebui să desfințeze închisorile împotriva oamenilor care luptă pentru un ideal. De ce să închizi un om care nu se gândește decât la alții și când semenii săi îl ascultă și îl susțin? Tinerul revoluționar, cu ochii deschiși în lumina sinistră a becului care nu se stingea niciodată, gândea că întâmplările legate de recrutarea lui erau cele mai frumoase amintiri din cruda sa viață. Când văzute din afară, Puteau să-i pară mamei și tatălui său cele mai triste și umilitoare. Fiindcă și-au spus cu ani în urma autoritățile, ce poate să fie în mintea unui băiat de 16 ani? Agitator comunist periculos? Haida de! La vârsta lui, alții l-au sedut și apoi manevrat. Cum putea el să știe ce era aceea o grevă, cum pusese cea de la Grivița în 33, ca să se ducă apoi după acei greviști la procesul lor, tocmai la Craiova, ca mânzul după ea cu petiții și semnături în buzunar. Ia să-l trimitem noi mai bine înapoi în satul său natal. La urmă să-l dăm pe mâna părinților și rudelor, să audă plânsul mamei și să vadă rușinea pe chipul tatălui și să-și bage mințile în cap. Și l-au dat pe mâna jandarmilor să-l ducă acasă din post în post, pe jos și cu mâinile la spate, în cătușe ca pe un răufăcător. Băiatul era mic de statură, dar avea forță în el. A pornit-o la drum astfel, cu soldatul lângă el, cu arma la spinare și cu ordinul de aducere în buzunar curând au de jandarmul. Bă, dar tu n-ai picioare, a zis el binevoitor. Ia să mi jos și să-mi spui ce prostie ai făcut. Sau ești un simplu vagabond. Știi că am ordin să te bat pe drum ca să te înveți minte să mai faci ce ai făcut. Dar eu nu te bat că mi-e milă de tine. Dar când ne-am apropiat de postul următor unde trebuie să te predau, o să ți dau doar una pe sena să scurgă puțin sânge, să nu fiu eu pe deschis că n-am executat ordinul. În tot cazul, tu să te plângi că te-am bătut. Știi să te plângi? Ia să te vând. – Protestez! – a zis atunci băiatul cu ochii scăpărând de furie, împotriva tratamentului barbar la care m-a supus acest gandarm în timpul drumului. – Mă, al cum mai ești! și aș scoate cătușele dacă nu mi-ar fi frică să nu iei la goană. – Ar trebui atunci să trag după tine, ferească Dumnezeu! – Ei, hai să mergem și spune ce ai făcut! – Nu sunt vagabond! – a început el. – Sunt trimis la urmă fiindcă am fost judecat de Consiliul de Război al Corpului Doi Armată am fost acuzat că răspândesc manifeste revoluționare și s-au gândit că dacă mă trimit la tăticul și la mămica o să mă potolesc. Era destul de semeț când a răsit aceste cuvinte. În orice caz, soldatul s-a posomorât și n-a mai avut niciun chip să mai pălăvrăgească cu el și nici lovitura promisă nu i-a mai dat -o. El, însă, băiatul, care la 16 ani a păruse în fața unei instanțe militare, n-a uitat să protesteze când a fost predat șefului noului post de tratamentul la care fusese supus pe drum. Bine s-a făcut, pen pe măta!" I-a răspuns șeful de post după ce a citit ordinul de trimitere la urmă. Și a chemat un nou soldat să-l ducă mai departe spre postul următor. Și lasă-i dracului cu agitațiile voastre! De mici vă intră bolșevismul în cap! A mai spus acest șef, care părea destul de avizat în legătură cu agitațiile și bolșevismul. Era însă mai mult filozof decât agresiv. Ai fi zis că o să-l la bătaie pe cel adus, cum scria în ordin, Tratament aspru. Dar nu i-a făcut nimic. Se te se mă? Picioarele nu te dor? S a răspit șeful. Stai dracului și te odihnește în colțul ăsta și dai-mi o cană cu apă și o bucată de pâine. Soldatul care l-a luat apoi în era un insuvesel, rădea fără motiv, își bătea joc de el și îi dădea palme, nu prea tare, dar nici încet. Na," făcea, să te înveți minte să-ți mai faci de râs părinții și frații. De ce nu te fi de meserie mă? O, că nu ești tu, meu că ți a arăta eu ție! Te-aș beli de piele să mă faci tu să știu că ești adus acasă din post în post. Și îl pocnea iar după ceafă. Ăsta și-a plăcerea de a lovi făcând pe stelpul familiei care n-ar putea suporta ca fratii său să-i facă lui o astfel de figură. Noroc că s-a lăsat noaptea și în tunericul parcă i-a mai închis acestui tărant în pit gura. A doua zi, în zori, a pornit-o din nou cu un altul. Ăsta era un instăcut și neprietenos. N-a scos o vorbă tot drumul, dar mai bine așa decât cel dinainte, fiindcă nici nu l-a bătut, nici nu i-a făcut morală. Avea grijile lui. N-avea timp și nici chef să se ocupe de-alea altora. Atâta doar că în clipa când l-a predat postului următor, l-a îmbrâncit violent peste frag și băiatul cu mâinile la spate cum era și l-a luat fără veste a căzut foarte rău cu fața de dusumea și cu toate că a înțeles de ce fusese îmbrâncit, l-a pucat o ură clocotitoare care ținuse cel puțin câteva A Pe urmă se ridicase și își ce ai cu el, mă? Spuse șeful blând în timp ce cita ordinul. Apoi, la urmă, apropiindu-se de băiat. Ce ai cu el? Repetase la fel de blajin și, în clipa următoare, îi cârpise două palme atât de grele încât băiatul se împleticise de câteva ori și, în cele din urmă, căzuse izbindu se cu spatele de unul din pereții biroului. După care, plictisit parcă, acest jandarm cu părul alb îl dăduse pe mâna altui jandarm fără să-l întrebe dacă e foame sau fete. Mersese!" Era mai puțin rău decât crezuse că poate fi. Așa mi se pare când întâlnim răul, că nu e atât de rău pe cât de răul credeam. Și deodată îl întâlnise. Era foarte rău, mult mai rău decât își închipuise, pentru că nu se mai oprea și băiatul vedea moartea cu ochii. era și acest jandarm, dar ăsta avea chipul posat, parcă prăbușite în jos de dezgust și gura subțire de ucigaș care dovea fără încetare, fără înțeles și fără sfârșit. O singură exclamație ieșea din gâtul său răgușit de băutură. De ce mă?" Și ridica laba și dădea cu toată puterea în tipul copilului din fața sa, pe care l-aștepta cu răbdare să se ridice de jos după fiecare lovitură. Era șef de post, dar nu se mâna cu ceilalți. Se vedea că ura omul să nu-l vadă, ca și când ar fi fost bolnav de vederea lui, ca și când această ființă numită om l-ar fi torturat pe el mai înainte, l-ar fi răstignit, i-ar fi bătut cu ei în e lui de jandarm I-ar fi deschis gura cu baioneta și s-ar fi urinat în ea. De ce, mă?" făcea cu o răgușală iritată și cinică, fără să se mai obosească să spună, De ce?" Ah, Doamne Dumnezeule!" gândise băiatul. Dacă nu mă țin tare, ăsta o să mă trimite la urmă mort într-o căruță." Și se ținuse tare. Își spusese că loviturile cele mai rele n-au venit încă și că în timp ce le suporta pe cele prezente, trebuie să se pregătească să le primească pe cele viitoare care vor veni mult mai târziu și vor fi mult mai cumplite decât cele pe care le primea în clipele acelea. Și pe urmă n-are rost să te arăți cu nemernicul ăsta bătos. Și nu se mai sculase și rămătese jos ca mort cu bratele deschise a nepăsară. Nu așa arată cineva care nu mai trăiește? Aruncă o căldare cu apă pe el, mormăise jandarmul neîncrezător, dar nemișcarea corpului de pe jos îl trezise din furia sarece și ucigătoare și încete să mai da în el. Dăduse ordin să-l vâre la arest. Era seara și să-i se dau un colț de pâine și o cană de apă. Îi era pe semne frică să nu moară arestatul. N-avea desigur, sigur chef să se ocupe de urmă de formalități pentru un mort și proces verbal și anchetă. Ei, cum e mă? Îl întrebase după ce venise de la cărciumă și îl trezise cu un picior. Băiatul nu răspunsese, dar privirea sa liniștită, neagră, lucea neclintit, fără să clipească, dar vie sub lumina lanternei. Tu, mă, să te ridici contra statului, continuase jandarmul nepotolit, dar fără pofta de a mai lovi. A statului, mă, este răgușit. Tu știi ce e ăla stat? Statul e țara. Contra țării te ridici tu? Am văzut eu cum ai venit până aici. S-a uitat la tine că ești mic. Ești mic, dar ai fi în stare să ne belești pe noi tot, dacă bolșevicii tăi ar veni la putere. Eu vin de departe, mă, și n am nicio speranță cu voi. Și el mai blăstămat cuvânt, mă, poate e cuvântul comunism. Să-ți iasă de cap, altfel o să mor și e păcat de tinerețile tale." Am avut un frate." Continuase jandarmul, împuțind tot arestul cu mirosul de băutură. Îl chema Plitoc Artimon. Sensurase și el cu o frumoasă muire din șmerinca și, într-o zi, când făceau o de fân în grădină, aude o fată că îl strigă la poartă. Bădiță, Artimoane! Ei, ce e?" Bădiță, Artimoane, zice." Du-te până la sil soviet, că vor să te întrebe ceva. Mă duc, zice, dar să mă îmbrac, că sunt desculționismene. Nu, zice, du-te așa, nu e nevoie să te îmbraci, că nu te duci la nuntă. Și s-a dus. Am fit furca în stoc și a plecat la sil soviet. Dus a fost. Auzi, poate? Strigase jandarmul cu ochii cât cetele. Dus a fost, nu s-a mai întors. Ce făcuse bietul pri toc? Nimic, nimic dar convins singur că nu fusese și nu putea fi auzit după ce îl bătus atât de rău pe acest băiat și crezând că, printr-o zgâlțitură îi putea deschide urechile, îi apucase fălcile calacai, îi rângise dinții și îi urlasă. Cel mai blestemat cuvânt că mă, băiete, e cuvântul comunism. O să fie vaișa de pielea ta dacă nu baci bine în cap ce-ți Băiatul însă nu auzise nimic, deși înțelesese totul că la mijloc era ceva cu un anume plictoc cartimon. Ăsta nu era român, cu numele lui de Lipovean, iar fratele lui aici de față un besip și un călău. Bine că trântise ușa și plecase. Putea să doarmă. A doua zi în zori, îi se adusese un ceai dulce și o jumătate de franzelă. Ce se întâmplase? Avea remușcări fratele dispărutului Pritocar timon. O, oh, ce dulce era ceaiul și ce dumnezeiască era franzela albă și pufoasă, mirosind a grâu. Îl uitase pe acest jandarm cu fratele său chemat la sunt soviet, și care nu s-a mai întors. Plecase mai devreme. Și cu astfel de alternări și surprize, și în satul următor plutonerul care îl primi, deși citise ordinul în care îi se spunea să-l bată, îl mângâie pe cap și le întrebă simplu de ce ai plecat de acasă dacă n-ai niciun roz? ne neîncetat timp de șapte zile, de dimineață până seara. Țăranii se uitau la el când trecea prin sate, unicoas cu prime, cum să ai milă de un hot, Alții cu bunăvăință. Băiatul nu semăna rău făcător. O fi fugit și el de acasă. De bine n-a fugit. Câte o muiere îi dădea apă și câte o felie de pâine, pe care băiatul o mânca, ținându-și cătușele în față. Și s-a pomenit în micul lui sat natal. Ei și, ce știe un sat? Bine că pe dum n-a mai întâlnit un jandarm cu o istorie îndepărtată care făcute din el neom. Cel din satul lui și-a tras cureaua armei mai spre spate, și l-a luat și l-a dus el singur la părinte. Domnule Dascălu zice, uite ce a ieșit din băiatul dumii tale. Nu un meseriaș cinstit, ci un delicvent al consiliilor militare. Are noroc că e minor, altfel n-ar mai fi văzut lumina soarelui. Vezi ce faci cu el, că eu am ordin să mi se prezinte în fiecare zi la post, să mi sfălească o foaie de prezență. Nu se adunase lume cum se temuse băiatul pe drum, deși jandarmul întârziu la poartă tocmai de aceea ca să vină oamenii și băieții și fetele de seama lui și să-l vadă. Nu belise însă nimeni. Săranii se fac că nu văd când unul din ei pătește ceva, nu aleargă ca la Mahala să caște gura. Și băiatul spusese, Ai ordin să mă aduce acasă, nu se mă aici cu cătușele la mâini." Șeful de post înghitise. Tatăl nu se întindea la vorbă, aștepta și el ca jandarmul să se ducă dracului. Ce-i cu tine, mă, băiete? L-a întrebat apoi după ce au rămas singuri, în timp ce mama îi zbucnise în plâns. El însă era bucuros, își freca mâinile care fusese atâta timp legate și se uita liniștit și surăzător la părinți și la frate. Mama e făcută să nu înțeleagă și să plângă," gândise el. Ba nu, e făcută să înțeleagă, dar să plângă că înțelege prea mult. Tatăl să fie aspru fără să înțeleagă nimic, sau să fie blând fără să înțeleagă însă totul, ci numai puțin." fiindcă nu avea el dreptate, dar neînțelegerea tatălui și plânsul mamei nu ținură mult. Știau ei că hoț nu era, le spusese lucruri bune despre el chiar anișoara sora lui mai mare, care era muncitoare în București. Dar nu știau ei și singuri că lucruri obișnuite nu se petrecuseră cu el, nici cât stătuț era acasă și pusese mic. Nu era frică de întuneric, scotea caii, punea o pătură pe unul și încăleca și pleca pe lot. Mă, îl întreba tatăl, la miez de noapte singur pe câmp? Ce are a face dacă e miez de noapte și e câmp? Sau alte ori, chiar când cei mari ezitau să meargă în pădure. Mergeți cu mine, zicea și le insufla astfel curajul care nu le lipsea nici lor, dar care șovăiau fiind seara în fața pădurii tainice. Sau se ridica de la masă când mâncarea ne ajungea. Nu-mi e foame, zicea, și chipul lui era femin ca și când ar fi avut hrana sa secretă, care îi dădea nepăsarea față de ceea ce are în el omul animalic și forța care rezulta din această renunțare. La școală mergea desculț încă de pe la lui februarie și învăța de pe cărțile altora, fiindcă tatăl nu avea cu ce să-i le cumpere pe cel din în clasă, avea o memorie deosebită. Îi ajungea să citească o singură dată lecția și să rețină și să nu uite nimic. Nu se știa de unde și cum citise atâtea lucruri. Fără ca părinții să-și dea seama de ei înșiși și de fiul lor, și fără ca fiul să știe de unde s-a dă lui îndrăzneală, în anii în care se spun cuvintele grele și copiii slabi nu le înțeleg, dar cei tari le primesc și se întăresc cu ele ca și când arbea o licoare vrăjită, Ionică se împlinea în firea lui până într-acolo, încât trebuia adesea pedepsit pentru încăpățânarea în care persista, după ce își forma o credință a lui, un sentimental lui, o pornire a lui care îi făcea pasul ferm și dârn, care îi ridica fruntea în mijlocul altora, și nu-i păsa dacă acest lucru se termina pentru el printr-o Nu putea fi altfel, chiar dacă tatăl și învățătorul, care îl învățaseră aceste lucruri, copleșiți de greutatea vieții, își plecau adesea fruntea și mama plângea. Știau după ce plecase de acasă din scrisorile lui, că învățase o meserie, că micii patroni la care lucrase țineau la el și că nu era un băiat fără căpătâi. Doar au pe acest drum al lui și uită-l că încăpuse pe mâna Mâine plec de acasă, tată," răspunsese el după ce șeful de post se îndepărtase. Vinde ceva și ajută-mă. Suntem mulți cei ce suferim. O să învingem." Tatăl își plecase privirea. nu întrebase mai multe. Într-o zi când Danișoara o să vină iar pe acasă, o să roage să fie cu ochii pe el și să-l împiedice să facă un lucru pe care ar putea să nu-l facă. Să-l învețe cât și ținea la ea să fie mai cu băgare de seamă, să nu ia el în piept singur această lume și să-și pierdă viața. A doua oară, Ionică, îți dai seama? Nu să te mai aducă acasă, or să te bage la zdupt, așa mic cum ești, îi spusese. Știu, tată, o să mă feresc, când ai nicio grijă, nu sunt singur. Tatăl o stase. Avea atâtea copii, zece, unul era mai dârzi decât toți ceilalți. Ăsta era Ionică, trebuia ajutat. Și-l ajutase. Vânduse cele două oi pe care le avea și-l lăsase să plece acolo unde-l chema soarta. Unde? Într-un fort, într-o noapte fără sfârșit. Reușise timp de șase ani de activitate, an care făcuseră din el un bărbat și un revoluționar să se ferească de oamenii siguranței și ai jandarmeriei. Dar în acest an pusese rămâna pe ei. Și se încheiaseră astfel acești frumoși ani ai primei tinereți, în acest ajun de Crăciun, care îl despărțea desigur sigur de moarte. Fiindcă era limpede, după sărbători, acel mai târziu care le fusese promis către legionari tuturor celor care erau întemnițați dincolo de a 20 a celula a fortului Jilava avea să le fie dat și cu asta o groapă din noroi negru, clisos, din curtea fortului avea să le astute gura și ochii și odată cu asta toată îndrăzneala și toate idealurile.